Yes, du lytter til den spændte hjelm Og mit navn det er Michael Fagerholt Og jeg hedder Ida Worm Og øh, som vores producer og vores tekniker har vi Peter Jans Yes I aften, eller hvornår du nu her det her program Der skal vi øh, interviewe Rikke Pristed Og øh, vi skal snakke om homoseksualitet i dag Og Rikke, øh, jeg vil gerne lige med spørge Hvem er du? Jeg ved vi har haft dig med før ja. <laughs> Jo, øh, jeg er psykolog og øh, så har jeg også en efteruddannelse inden for klinisk seksologi. Øhm, og jeg har min egen øh, seksologiske praksis herinde i Aarhus Midtby. Ja, yeah, og, og Rikke, hvorfor var det, at du valgte at tage den her efteruddannelse som seksolog? Det var fordi, at øh, jeg, jeg egentlig blev præsenteret lidt for seksologi ved et tilfælde og tænkte, hold op, har jeg jo et stort område, som er ekstremt vigtigt øh, for psykologien, tænker jeg, for det at være menneske, og som jeg ikke har hørt noget som helst om på studiet. Så det må jeg straks øh, udforske noget mere. Ja, fordi vi snakkede lidt om, lige her inden vi gik i gang, øh, at, øh, at, at det der med, med homoseksualitet og, og seksualitet i det hele taget, det er ikke noget, vi hører om på vores uddannelse, og, og der blev stillet på et tidspunkt i en forelæsning et meget kort spørgsmål øh, omkring det, og, og det, det afledte simpelthen en, en, en helt bunke af spørgsmål, <tryk> øh, og og der var ikke nogen, der kunne svare på det her omkring, omkring homoseksualitet. Der er så mange spørgsmål inden for lige netop det her, øh, det her emne. Og så bare sådan, møder du mange homoseksuelle i din praksis? Er det noget, du møder tit? Nej, altså jeg møder faktisk ikke så mange, øh, som, øh, som man skulle tro. Og det, øh, altså, Jeg har også tidligere arbejdet på Jysk Seksologisk Klinik, hvor der faktisk heller ikke kom ret mange homoseksuelle, og det spekulerede vi meget over. Hvor, hvor er de henne? Hvorfor kommer de ikke? Og det kan jo selvfølgelig være mange forklaringer på, og en af forklaringerne kan jo selvfølgelig være, at de ikke har nogen seksuelle problemer. Men en anden del af forklaringen kan jo også godt være, at de har dårlige erfaringer med at sig i sundhedssystemet. At de er vant til at blive mødt med fordomme, og at de simpelthen klarer sig på andre måder. Altså nu er det jo sådan, at LGBT har mig på deres hjemmeside som en lgbt venlig terapeut, og derfor så får jeg selvfølgelig flere henvendelser nu som privatpraktiserende. Men, men jeg ser ikke så mange, som man kunne forvente. Nej. Hvilke er de, når de så henvender sig, hvilke problemer eller emner kommer de typisk med, hvis der er en typisk tendens? Altså, man kan sige helt overordnet, så kommer de med de samme problemer som, som alle mulige andre. Altså for eksempel manglende lyst, problemer i forhold til orgasme, rejsningsproblemer. Øh, problemer i forhold til udløsning. så nogle ting. Altså, så det, det er der selvfølgelig helt overordnet, fordi det, det hører med til at have en krop, ja. øh, ligegyldigt hvilket køn man er. Øh, men derudover, så, så er der også en gang mellem nogen, som kommer, fordi at de har, har vanskeligt ved at forholde sig til deres seksualitet. Øh, de er i tvivl om, hvordan de skal navigere i det. Øh, altså måske har problemer med at springe ud på en eller anden måde, ikke? at der er nogen, som, som tænker, hvad kommer det her til at betyde for, for mig, for mit liv? Er der nogle ting, jeg ikke vil kunne? Hvordan vil andre opfatte mig? Altså, at man ligesom bliver lidt bekymret for, hvordan vil det her blive mødt? Ja. Ja. Og øh, nu vi snakker om, om homoseksualitet og homoseksuelle. Altså, kan du lige kort forklare, hvad, hvad er homoseksualitet? Altså... Altså homoseksualitet, det, det vil jo bare sige, at, at man bliver tiltrukket af en, som, som er det samme køn som en selv. Mm -hmm. Og igennem tiden, så har man jo opfattet det på rigtig mange forskellige måder. Altså hvis vi går sådan helt tilbage, så, så dengang det var kirken, der havde magten over seksualiteten, så blev det jo bare altså, defineret som en synd. Øh, og noget man kom i helvede for øh, Og det er der jo stadigvæk ja, en del steder <laughs> Og sikkert også nogen her i Danmark Som er den overbevisning øh, Da seksualiteten så blev overtaget af psykiatrien Så blev, så blev det jo opfattet som en sygdom øh, Og noget som skulle behandles For eksempel med elektroschok Og med kemisk kastration Og, og så videre altså, Så, så øh, der, der øh, var det lidt hårdt at være, være homoseksuel øh, på, I mange, mange år Øhm, men, men altså, så, så øhm, har der også været mange andre teorier For eksempel social-konstruktivistisk øh, teori om, at altså, både seksualitet og køn, det er noget vi skaber Det er noget vi gør, det er ikke noget vi er Så, så på den baggrund, så det var jo en helt anden måde at tænke om det på Psykologisk, sådan i 60'erne og 70'erne, der var der jo meget sådan, øh, teorier om den fraværende far den dominerende mor Øh, gab, altså. Men, øh, men altså, ja, det er faktisk kommet mig for øre øh, for nylig. En en klient, jeg havde, som havde været hos en, en anden psykolog, som fortalte, at han netop øh, var blevet spurgt ind til, hvordan var det et forhold til din far? Og han bare sådan tænkte, okay, her skal jeg ikke være. Så, så det, altså, det trækker lange spor, altså den måde, man har tænkt på tidligere. Øhm, og, og det er jo det der er interessant kan man sige. en af de ting der er meget interessant ved homoseksualitet det er at det virkelig aktiverer os på en anden måde det sætter os i gang med at vi må finde en forklaring på det her hvad er årsagen altså der, må være, der må være et eller andet som gør at vi kan forklare det her fænomen øhm, og det, det synes jeg i sig selv er interessant, hvorfor er det det på en anden måde påvirker os eller provokerer os så meget som det åbenbart gør øhm, der har jo også været selvfølgelig rent biologisk der har været nogle teorier omkring øh, nummer i søskendeflokken. Altså at hvis du øh, øh, var den sidste dreng i en større søskenflok, så havde du ikke fået så meget testosteron af din mor. Og hvis du ikke havde fået så meget testosteron, så blev du sikkert homoseksuel. Øhm, og der har, øh, altså der, ja, der har været spekulation omkring, at, at det er en genvariation. Øh, eller at, øh, at altså det, er, det er noget, der sker i noget, der sker neurologisk, og man altså, har scannet folks hjerner. Og, altså, så det er simpelthen, øh, man øh, gør sig alle mulige anstrengelser for at finde ud af, hvad skyldes det her. Ja. Og det synes jeg er interessant. Nu siger du selv det her med, at man har kigget på det ud fra søskendeflok og mm. gener og... Øh... Og det ved jeg at i hvert fald af nogle teorier, jeg blandt andet også har læst om og tænkt, at okay, det var da meget interessant, at man har fundet en alighed i forhold til ja. flokken. Men kender man så årsagen til homoseksualitet? Nej, altså det, det gør man ikke entydigt. Altså der er jo mange forskellige teorier om det, og, og det som jeg synes er vigtigst at spørge sig selv om, det er, hvorfor er det så vigtigt at vide? Og en af de ting, jeg synes, der er værd at overveje i forhold til for eksempel alle de her genetiske teorier og hjernescanninger og neurologi og sådan noget. Hvis du kan pinpointe, hvad det er for et gen, og hvad for en variation det er, det handler om, hvad vil du så stille op med det? Altså vil du bruge det til at forhindre, at du selv får et barn, som er homoseksuel eller hvad? Altså hvad skal vi bruge den viden til? Hvorfor er det vigtigt? Ja. Ja. Men nu kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, Jamen, altså hvad så, når du kigger evolutionært på det, altså hvad, der må være nogle teorier om, hvorf, hvorfor er det udviklet? Fordi det er jo ikke, hvad skal man sige bæredygtigt som sådan, det er jo ikke. Altså, hvis man er i et homoseksuelt parforhold, så kan man jo ikke biologisk set få børn sammen. Øh, nej, det, det kan man ikke, men, øh, men der er faktisk også nogle evolutionære teorier omkring det, og for eksempel så er der et studie, som ikke er så færdeligt gammelt fra Samoa, øh, som viste, at, at altså, der lever man jo også på en anden måde. Der lever man ikke i kernefamilier, ligesom vi gør. Der lever man mere i store familier, og at der har homoseksuelt faktisk en vigtig funktion, øh, også reproduktivt, altså på den måde, at man sikrer... Øh, afkommet i storfamilien. Altså, at jo flere voksne, der er til at tage sig af dem og sørge for dem og hjælpe dem, desto bedre klarer de sig, desto bedre klarer gruppen sig. Øh, og det måske, øh, det vil ikke være synligt i vores samfund, hvor vi lever i, i bitte små øh, kernefamilieindeklaver, hvor vi ikke har så meget med hinanden at gøre, øh, og hvor de der onkler og tanter osv., de ikke måske er lige så meget i spil, som hvis man lever på en, en mere kollektiv måde. Mm. Når man så, så kender at okay, man så er homoseksuel, hvad, mm. altså, oplever du nogle gange, at man har brug for at sætte et, et label på, at måle det på et eller andet punkt? Eller? Altså, det er der nogen, der har. Der er nogen, der har brug for, at, øh, at, at det er tydeligt for alle på en eller anden måde. Og for andre er det bare altså, en meget privat sag. Øh, ligesom, ja, men, det er det, jeg er, og så lever jeg øh, sådan, som jeg har lyst til at leve uden at i øvrigt, det er noget, alle behøver at, at være opmærksom på. Så, så det er jo meget forskelligt, hvordan folk har det, og det handler jo selvfølgelig dels som noget personlighedsmæssigt, men jeg tror også, det handler om noget samfundsmæssigt og, og politisk. At, at, at for nogen, så er det også sådan et statement på en eller anden måde. Altså, jeg vil, jeg vil ikke skamme mig, og alle skal, skal... Altså, jeg er stolt af min orientering, og alle skal vide, at jeg har den, fordi... Kom bare ind, Altså, og for nogen så er det bare sådan, oh ja, og i dag det er det mandag. <laughs> <Ja>. <laughs> nu har vi snakket lidt omkring det her med, med at være homoseksuel og familie og sådan noget. Kønsidentitet og mm. seksualitet. Mm. Er der en forskel der, og hvad er den forskel? Ja, det er der jo. Altså, kønsidentitet har jo ikke noget som helst med seksuel orientering at gøre. Uanset hvilket køn du identificerer dig som, så kan du jo være tiltrukket af at hvilket som helst andet køn. Så der følger jo ikke nogen bestemt seksuel orientering med et, en bestemt kønsidentitet. Og kønsidentitet, det er jo altså, den måde, du oplever dig selv på som kønsmæssigt, øh, og også hvordan andre oplever dig kønsmæssigt. Altså, om, og det er jo sådan lidt vigtigt, at der er en overensstemmelse imellem den måde, du oplever dig selv på, og den måde andre oplever dig på. Altså så har man det bedste, men seksuel orientering, den er jo fuldstændig uafhængig af kønsidentiteten. Øhm, og jeg, jeg har læst på et tidspunkt en artikel, øh, hvor, hvor det blev beskrevet, at ud af de øh, trans kvinder, altså øh, som biologisk fødte mænd, som ønsker at... Øh, Tran, trans, transiterer eller hvad det hedder trans, ja. transcendere til øh, at være kvinder, at der er der faktisk 40% af dem, som bliver lesbiske altså øh, og det, det er jo sådan lidt interessant mm. og noget af det, der var tænkningen i, i det studie, det var jo, at jamen Øh, når du er født som biologisk mand, så vil samfundet jo meget ofte øh, altså, regne med, at du bliver tiltrukket af piger eller kvinder. Og hvis det er det, du ligesom dyrker og udvikler i de første 20 år i dit liv, hvorfor skulle det så altså, lige pludselig ændre sig? Bare fordi du øh, øh, skifter kønsidentitet, ikke? Ja. Øh, men, men jeg har så også hørt, at det er noget af det, som nogle gange bliver sat spørgsmålstegn ved, for eksempel når transpersoner kommer på Rigshospitalet. At, at, at det forventes, at de skal være heteroseksuelle. Ja. Og det øh, er jo er fuldstændig øh, volapik, havde sagt, fordi det ene har jo ikke noget med det andet at gøre, men det er jo bare interessant, at tallet er så højt som, øh, som 40 procent. Det synes jeg, at det er tankevækkende. Ja. Er det nemt, og øh, altså, nu snakker vi jo det her om at skifte køn, er det nemt? Altså, hvordan, øh, det, jeg går ikke ud fra, at det er nemt, men... Nej, det er det <laughs> Nej, altså, og det, så kommer det selvfølgelig også øh, an på, hvordan man definerer nemt, fordi der er selvfølgelig en proces, en personlig proces i det, øh, som kan være nok så vanskelig. Ja. Øh, og så er det selvfølgelig heller ikke let øh, i praksis, fordi du skal igennem et større apparat, og du skal igennem en lang proces for at, øh, at få lov til det. Så, øh, og så, så er der selvfølgelig også øh, hele, hele reaktionen fra omgivelserne, fra forældre, fra venner, fra kolleger, eller studiekammerater osv., altså at, at det er virkelig sådan en meget øh, fundamental ændring, der påvirker både dig selv og alle andre omkring dig, som kan være vanskelig at komme ja. igennem. Er der nogle andre lande, som behandler det her på en anden måde, end vi gør i Danmark? Ja, det er der. Altså Holland er jo det store forbillede i forhold til behandling af transpersoner. Hvor man har en meget mere liberal holdning til for eksempel at give pubertetsudsættende behandling til transbørn. Sådan så at de får lidt længere tid at løbe på, at man kan starte behandling allerede fra de 12 år, altså med den pubertetsudsættende. Fordi hvis, hvis puberteten først er gået i gang, så er det, så er det, mere, øh, så er det vanskeligere at lave kønsændringen hormonelt, ikke? Ja. Så det er for ligesom at give den unge noget tid til at reflektere over, er det føles det her rigtigt, er det det her, jeg ønsker. Det, der selvfølgelig er ulempen ved det, er der også nogen, der argumenterer, det er, at de så ikke kommer i puberteten, mens alle deres jævnaldrende gør det. Og det, der sker jo noget i hjernen, altså der sker jo rigtig meget, når man kommer i puberteten. Ikke? Så er man faktisk øh, gør dem lidt handicappet, i nogle år i hvert fald, i forhold til det. Men, øh, men, men altså, man har sådan meget mere pragmatisk tilgang til og holdning til behandling af transpersoner i Holland, som jeg synes, vi kunne lære rigtig meget af i Danmark. Ja. ja. Og nu siger du, at, øh, at kønsidentitet og seksualitet ikke hænger sammen mm. overhovedet. Mm. Men, men jeg kan ikke lade med at tænke på, man må møde en masse fordomme som, som homoseksuel omkring, hvad for, hvad for en kønsidentitet man så bør have, eller hvad for en, hvad for en måde, man vælger at, at udstille det køn, man nu engang har valgt på. Ja, altså der er jo rigtig mange fordomme, øh, både sådan blandt øh, folk flest, men også altså, noget, som bliver portrætteret i medierne. Altså typisk det der med, at hvis du er en homoseksuel mand, så er du sådan en queen, øh, der taler lidt med fistelstemme og har løse håndled. Altså det er jo den der traditionel fordom, ikke? Øh, og øh, at hvis du er en lesbisk kvinde, så, øh, så, så er du sådan en betonlæppe, øh, <laughs> sige, Altså så, så, der, så dyrker du ikke din kvindelighed. Så, så det er jo nogle af de fordomme, der er omkring det. Og, og jeg ved jo også fra nogle af de klienter, jeg har, at, at man selv kan internalisere nogle af de fordomme, som man faktisk sådan tænker, okay hvis jeg er en homoseksuel mand, så skal jeg opføre mig sådan. Øh, og, og en gang imellem så hører jeg faktisk nogen, der siger, at altså, jeg er egentlig homoseksuel, seksuel, men jeg har ikke lyst til at være det, for jeg vil ikke være sådan. <laughs> Så der, der må vi jo lige snakke om det der med, altså det er faktisk blevet dine egne fordomme nu, ikke? Altså mm. kunne man være det på en anden måde? Hvordan er du lyst til at være det? Hvordan er det rigtigt for dig, ikke? Mm. Så det du så gør i den situation, når der kommer en klient, der har det sådan, det er simpelthen bare at, at, at tage det fra en ende af og tale om det, altså der er en forskel på bør og hvordan det så Ja, mig. altså der er forskel på, på de der kasser, som andre prøver at presse os ned i, og så på hvordan vi oplever det selv, ikke? Og det kræver jo altid mod, og ikke vil være i en kasse. Og det, det gør det på altså mange forskellige områder af livet, men det gør det også i forhold til seksualitet, og der gør det måske endnu mere, fordi at seksualitet i forvejen er så tabuiseret i vores samfund, som det er. De her mange nye også nu, hvor vi snakker omkring køn og seksualitet, og for noget tid siden var der en programserie på Øh, Danmarks Radio, hvor det omhandlet øh, primært transseksuelle. Øh, mm. Og der er, og jeg tror faktisk også der var, det var næsten, det var sådan et udsnit af en gruppe med forskellig seksuel orientering, mm. og også kønsidentitet. Og der havde de lagt ud på sådan et stykke, øh, stykke øh, guld en masse forskellige stykker papirer med mm. alle de her forskellige kategorier, der findes. Og mm. der er jo enormt mange. Yeah. Øh, har du en holdning til, til, at den her store, store mængde af labels, kasser, ja, ja. labels ja. som man kan blive puttet ind i? Mm -hmm. Altså, det er jo enormt besværligt i forhold til forkortelser, ikke? Ja. Altså, LGBTIQQ, bl.a. Øh, <laughs> Men altså, altså, til sidst kan man jo ikke huske alle, alle bogstaverne og, og hvis man glemmer nogen, så er der måske nogen, der føler sig negligeret og holdt udenfor, og sådan noget. det er jo øh, bestemt ikke meningen. Men ellers, så øh, til side, så, så tænker jeg da, altså at øh, altså selvom kasser kan være øh, begrænsende for, for folk, så tænker jeg jo, at jamen, jo flere kasser der er, desto bedre er det. Så Når der kun er to kasser, så er det i hvert fald temmelig hårdt, og så det, kan det være nemt at falde imellem to kasser. Øh, og jo, når der er så mange muligheder, som der er i dag, så, øh, så giver det bare den enkelte mulighed for sådan at, at mere måske føle sig godt tilpas, men man kan selvfølgelig også sætte spørgsmålstegn ved hvorfor skal vi have en kasse? Altså, hvorfor kan vi ikke bare være sådan som vi er og, øhm, og så være sammen med dem som vi har noget til fælles med i den ene eller den anden sammenhæng og det er jo igen også noget som jeg synes er lidt, uh, lidt interessant uh, det der med at man har jo ikke nødvendigvis noget til fælles med alle andre homoseksuelle bare fordi man er homoseksuel overhovedet. Jeg ved ikke, om I har set den her reklame, hvor, hvor der altså, kommer sådan en hel masse folk. Der er dem, vi stoler på, og der er dem... Oh, ja, fra TV2, ja. ja. fra TV2. Ja. Og den synes jeg, øh, at den, den gælder jo også for, for altså, homoseksuel og transkønnet og, og biseksuelle og alle mulige andre mennesker. Altså, at det er jo ikke en homogen gruppe. Altså, Okay, det er måske lidt paradoxalt at sige, at homoseksuelle er en heterogen gruppe, men det er det jo. <laughs> altså, så, øh, så man behøver jo ikke, og, og det behøver ikke at være den eneste identitet, man har. Altså, det kan jo være, at man er homoseksuel, som øh, elsker at hækle øh, og øh, samler cykler i sin fritid. Ikke? Øh, og så er der en anden homoseksuel, som, øh, som godt kan lide at... Øh, køre stock car race og fin øh, og fine fransk madlavning. Altså, og de har ikke andet til fælles, end mm. måske, hvad de putter ind i hvad. Nej, lige præcis. Og tænker du også det her... Øh, nu, man hører jo om... Det har jeg i hvert fald bemærket. Jeg har også nogen i min omgangskreds, som har en anden seksuel orientering end min egen. Øh, og de snakker om de her grupper, at man, mm. altså, der er sådan nogle miljøer mm. øh, inden for homoseksuelle. Ja. Altså heteroseksuelle er jo den dominerende majoritet, mm. så derfor er der ikke som sådan en, en nogle små grupper i forhold til det. Men i hvert fald inden for homoseksualitet har jeg i hvert fald hørt om, at der er de her grupper. Ja, altså det er der jo, fordi der, der sådan er forskellige øh, altså subgrupper inden for, for sexuelitet. Men så det er der jo på en måde også i altså heteroseksuelle, der er, altså Metalfans og øh, ja. <laughs> øh, dansk topfans. Altså. Men, øh, men, men altså, der, det er rigtigt nok, at der handler det specifikt om seksualitet og køn. Altså, der handler det om, hvordan du på en eller anden måde øh, gør øh, seksualitet eller gør køn. Ikke? Ja. Altså at for eksempel, der er queens og bæres, og øh, queens det er den der Gustav-type, øh, og bæres det er de der sådan, skovmandskjort og fuld skæg ikke? og hår over hele kroppen. Øhm, så, så, altså, og så er der inden for, for de lesbiske, der, der er der butch og femme og sådan noget, ikke? Men, men altså, så det er jo, øh, det er nogle sjove subgrupper. Ja. Øh, og det, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men... Øh, er det positivt, tænker du? Det er det for nogen, ja. og for andre er det bestemt ikke. Nej. Altså for andre, så det, gør det det meget, meget vanskeligt at springe ud, fordi hvor i verden jeg har ikke lyst til at være i nogle af de grupper, hvor skal jeg gøre mig selv, men igen, så, så tror jeg også, det kommer an på, hvor, hvor stor en del øh, af ens personlighed, man opfatter seksualiteten som. Altså, hvor, hvor, altså, når jeg præsenterer mig for folk, så er det første, jeg siger, det er jo ikke, hvilken seksuel orientering, jeg har. Øh, men, men altså, hvis, hvis man sådan tænker, at det er, vigtigt, det er vigtigt, at folk skal vide det her om mig, så, pla så placerer man jo også automatisk sig selv i en boks eller en kasse, ikke? Mm. Og det er jo et valg, tænker ja. jeg. Altså, man kan jo godt bare gå meget stille med dørene og lade folk gætte, mm. hvis de har lyst til det. Ja. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har, er stødt på en person, hvor I simpelthen ikke øh, kunne afgøre, hvilket køn det var. Jo, <laughs> oh, et par gange, ja. ja. Og øh, har I lagt mærke til, at I måske kommer til at bruge uforholdsmæssigt meget energi på det? Ja. ja. Ja? Det er jo lidt interessant, ikke? Og det siger jo mig noget om, at vi har brug for at putte hinanden i kasser. Ja. At vi føler os mest trygge, hvis vi kan putte andre i nogle kasser. Og spørgsmålet er, om vi også føler os mest trygge, hvis vi kan putte os selv i nogle kasser. Det ved jeg ikke. Nej. Men i hvert fald så vil vi helst gerne have, at vi kan placere andre. Og det er jo interessant, det der med, at jeg har hørt det fra flere, sådan, at hvis man står for sådan en person, så er det svært at høre, hvad de overhovedet siger. Fordi altså, på den ene side, så er der noget, der kunne sige, på, men på den anden side, altså, at man simpelthen bare bruger al sin energi på at fastlå køn, ja. frem for at se personen. Ikke? Og nu, nu siger du det her med de her homoseksuelle miljøer, og der er nogen, der simpelthen ikke er interesseret i at være i det. Mm. Oplever du måske hos nogle af dine klienter, at, at det kan være uforholdsmæssigt svært at finde en partner, når man, når man ikke er interesseret i det? Altså, hvad, hvad gør man så? Ja, det kan det jo godt være, hvis du ikke har lyst til at være i det miljø. Øhm, øh, også fordi, at, at hvis, du, hvis du ikke er i det miljø, så kan det også være svært at vide, hvem, altså, hvem kan jeg lægge an på, uden at der er nogen, der bliver sure. <laughs> altså, det kan være sådan lidt, øh, lidt svært, ikke? Men der kan man så sige, at internettet er jo et taknemmeligt øh, mødested. <laughs> Øh, og der, der kan man måske også mødes på baggrund af andre interesser. For ja. eksempel, vi spiller begge to Warhammer. Fedt! Ja. <laughs> <laughs> øh, altså, at, at det ligesom, at det kommer til at handle om andet end seksuel orientering. Det kommer faktisk til at handle om, hvem er jeg som person, hvem er du som person. Ikke? Ja. Men jeg har da hørt det der med, hvordan jeg i alverden skal finde partner. Jeg gider ikke komme de stede, mm. jeg gider ikke være sammen med de mennesker. Det er ikke dem, jeg identificerer mig med. Okay. Nu, du sagde det her med kønsidentitet, og man kan stå i en situation, hvor man, hvor man bruger utrolig meget tid på at, øh, at finde ud af, hvad køn den anden person er. Mm. Øhm, du fortalte lige inden vi gik i gang med interviewet, at, at i Sverige har man en helt anden tilgang til det her. Kan du ja. fortælle lidt om det? Jamen i Sverige, øh, hvor de jo er lidt mere radikale, end vi er i forhold til at skabe ændringer, så øh, bruger man jo meget øh, ordet hen som er kønsneutralt på en eller anden måde. Eller, altså, jeg ved, at man kan sige, at det er kønsneutralt, men det er øh, altomfattende. Altså, du kan være et hvilket som helst køn. At hen det er, det er en samlebetegnelse for alle køn. Øhm, og, og man bruger det jo for eksempel også i børnehaver, og man øh, bruger det øh, også som udgangspunkt. Når, man ikke, når folk ikke har, har sagt, hvilket køn de ønsker at blive opfattet og tiltalt som, at så kan man bruge hen, fordi at så, så gør man i hvert fald ikke noget forkert. Jeg har faktisk været med til at skrive en artikel, som argumenterer for, at vi også som terapeuter skal bruge hen ja. i udgangspunktet, for at være respektfuld over for vores klienter, og også for at tilkendegive, at vi jo ikke som udgangspunkt kan vide, hvilket køn de identificerer sig som, at det må de fortælle os. Men, men altså det, som, som jeg jo godt kan opleve, at der er jo mange, der fortæller, at, at Selvom at de er kommet ud som transpersoner, og, og andre er at det er fint nok, og super fedt, og det støtter vi. Så altså bliver de ved med at bruge det forkerte pronomen ja. og, og det er enormt anstrengende over tid, og man overgår heller ikke at gå ret hele tiden, og man vil heller ikke gøre sig uvenner med folk, eller være besværlig, eller sådan noget. Ikke? Og det, vil sige, det kommer man fuldstændig udenom, hvis man siger henne. Ja. Kan man sammenligne det lidt sådan, som så man, ligesom han i gamle dage, øh, tiltalte folk med de? Og... Ja, det kan man jo faktisk godt. Altså, det synes jeg faktisk er en, er en meget god øh, sammenligning. Altså, det er jo sådan, at man skal aftale at være dus. Ja. <laughs> så, så det er på en måde mest høfligt at sige, at de ind til andet er besluttet. Men i dag siger jeg, de fleste er jo du. Ja, siger, ja det er præcis. Og så kan man selvfølgelig godt en gang imellem komme til at træde nogen over, over tamsen. Altså, <laughs> Ja, men hvad, hvad gør du i praksis? Altså, bruger du hende? Nej, det, det, er, det er jeg som regel dårligt til. Men, men altså, hvis der kommer en, som jeg ved kommer med en trans øh, baggrund, øh, så, så starter jeg altid med at spørge, hvad vil du gerne kaldes, skal jeg sige? Han eller hun eller hmm. hende? Jeg har aldrig faktisk mødt nogen i Danmark, som gerne vil kaldes hende. Nej. Øh, og det ved jeg egentlig ikke rigtig hvorfor, men jeg tror faktisk, de er bedre til det der... Genderfluiditet gender fluidity i Sverige, end vi er i Danmark. Jeg tror vi er lidt bagefter på det område. Altså, sådan den der flydende kønsidentitet, hvor hvor man ikke netop vil have hverken den ene eller den anden label. Det er ikke sådan uh, helt så meget fremme i Danmark endnu som det er andre steder i verden. Okay. Du har ind på den spændte på Aarhus Studenter Radio. Ja, og nu skal vi jo snakke lidt om sexliv. Ja. Øh, og Rikke, kan man, jeg ved ikke om man kan stille det her spørgsmål, men hvordan går det med homoseksuelt seksliv? <laughs> ja, altså det er der også mange fordomme omkring. <laughs> også en in internaliseret fordomme uh, i miljøerne. Jeg husker en gang, jeg snakkede med en lesbisk kvinde, som sagde, at uh, hun kæmpede i mange år med det der, at hun ville ikke være lesbisk, fordi hun havde hørt om den lesbiske sengedød. Uh. Uh. Altså, det tror jeg lige, du skal forklare lytterne, hvad det er. Det må du meget gerne det. Altså det der med, at øh, øh, kvinder jo øh, traditionelt bliver opfattet som nogen, der ikke har lige så meget lyst som mænd. Så hvis der var to kvinder, der var sammen, at så ville man jo nok hurtigt øh, få taget øh, kål på den der stakkels lyst. Og så kunne man leve et sexløst liv resten af ja. livet. <laughs> så, så sådan sagt på en anden måde, at, at fordommen om lesbiske, det er at... At de har mindre sex, ja. og at sexlivet dør hurtigere. Ja, det dør hurtigere. Ja. Øh, og det, som øh, øh, man jo i hvert fald ved fra forskningen, der blev lige lavet øh, et studie sidste år, som viste, at hvis du er en lesbisk kvinde, så har du, jeg tror det er 75% chance for at få en med når du har samleje, mod kun øh, 50% eller lavere, hvis du er en heteroseksuel kvinde. <laughs> Så altså, at øh, lesbiske, lesbiske kvinder, de har et mere tilfredsstillende seksliv end heteroseksuelle kvinder. Så det taler jo mod hypotesen om sengedød, kan man sige. Ja. Øh, fordommen i forhold til homoseksuelle mænd, det er jo, at de har øh, så seks hele tiden, og, og så igen, og med alle mulige og sådan noget. Fordi to mænd, ikke? Hallo? Altså, der må virkelig være gang i den. <laughs> øh, og... Øh, og det tror jeg er lige så individuelt som alle mulige andre forhold, men det er rigtigt nok, at der er en tendens til, at, at der er en del øh, homoseksuelle mænd, som, som er mere sådan tilbøjelige til at åbne forholdet op fordi at, at de, de synes, at det, det kan være okay at, at gøre det, at have sex med andre, men uden at involvere sig følelsesmæssigt. Mm -hmm. Men det er jo langt fra alle, der gør det. Altså, nogen har et stort ønske om, at selvfølgelig skal vi have et monogamt forhold, fordi at det er mm -hmm. egentlig også det, vi sådan er opdraget til i vores kultur. Ikke? Mm -hmm. men, øh, men det, man kan sige om, om både øh, bøsser og lesbiske, som, som forskningen viser, det er, at de er meget mere opfindsomme øh, seksuelt, at de øh, gør sig mere umage, Øh, og de har øh, ofte et mere tilfredsstillende seksliv end heteroseksuelle. Mm -hmm. Ja, og, øhm, og nu, nu siger du det her med, at de er mere øh, fantasifulde mm. og find, som er, er der et overlap med, med fetishisme? Altså er der et, nu for eksempel til de her øh, prides, som vi nok mm -hmm. alle sammen kender, der er der også en øh, fetishvogn? Ja. Yeah. Øh, altså Hænger det uløseligt sammen, Nej. eller hvad, hvad er det? Og overhovedet ikke. Jeg tror ikke, at der er en større procentdel af homoseksuelle, som har fetisjer i en normal befolkning. Øh, så så det, er, øh, det tror jeg ikke, at det er. Men, men måske der er der en øh, større tilbøjelighed til at, øh, at ikke skamme sig over det. Ja. Altså, når, man, når man har været igennem den der proces med at springe ud øh, som noget andet end heteroseksuel, så tror jeg, at vejen bliver kortere til at springe ud på andre områder. Fordi altså, der er jo også mange heteroseksuelle, som har fetischer, men som de går og, og skjuler og gemmer, fordi hvordan vil det blive opfattet af min bankrådgiver, ikke? Eller et eller andet, øh, børnehavepædagog. Men jeg tror, at, at øh, vejen bliver kortere til at stå ved sig selv på andre områder, når du mm. har været igennem den proces, som også kan være vanskelig, ikke? Ja, ja så når man først har erkendt en ting, så er det okay at erkende noget mere og være åben omkring det. Ja, for nogen i hvert fald. Selvfølgelig ikke for alle. Nej, men men øh, altså der, der er jo også personlighedsmæssige forskelle, selvfølgelig. Ikke? Men, men jeg synes, at det, det er fedt, hvis man tager det hele. Altså, det, det her det er mig, sådan er jeg også. Øhm, men igen, som, som jeg snakkede lidt om, at man er jo også andet. Man er jo andet end sin seksuelle orientering. Man er andet end sin fetishistiske øh, tilgang øh, til sex og så videre, Men man er meget andet end det. Så det er jo, hvad man, hvad man synes, det er vigtigt at præsentere om sig selv til omverdenen. Ja. For lige at, at kigge lidt på, på homoseksualitet udefra, mm -hmm. øhm, hvordan oplever du, at synet på, på homoseksualitet er øh, i Danmark i dag i kontra, hvordan det har været tidligere? Er det en positiv udvikling, vi er inde i? Eller? Ja, jeg tænker, at der er en positiv udvikling. Øhm, umiddelbart. Og selvfølgelig så er der stadigvæk hate crimes og masser af fordomme, altså afsindig mange fordomme, øh, og jeg tror... Øh, bestemt ikke, det er altid lige nemt at være homoseksuel i Danmark heller, men det er nemmere end det nogensinde har været før, tænker jeg. Øh, og forhåbentlig så er det en udvikling, som fortsætter. Og så synes jeg, det er lidt sådan sjovt, altså jeg har jo ikke kunne lade være med at lægge mærke til, at hvor man måske i 70'erne og 80'erne havde meget fokus på homoseksuel, og hvad gør de, og hvordan ser de ud, og hvordan er de, og sådan noget. Så ligesom transpersonerne har overtaget den rolle i dag, det er sådan det nye sort. Ja. Øhm, så dem er der så meget fokus på, så homoseksuelle nærmest bliver sådan lidt kedelige. Mm. Altså sådan lidt hverdagsagtige. <laughs> <laughs> Tror du det er, altså nu, nu snakker man nu, der kommet sådan lidt et andet hoved, hovedfokus. Ja. Kan du forestille dig, at der måske kommer et, et endnu et hovedfokus senere hen i historien? Ja, det gør der da helt sikkert. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg øh, har ikke lige sådan nogle øh, tanker om, hvad det kunne være, men det er da helt sikkert, der gør det. Altså, ja. det er altid, der kommer altid noget nyt, og vi er hele tiden dumme på nye måder. <laughs> ja, altså, jeg, kan, jeg kan huske, at, at sidste vi havde derinde, der snakkede vi, der var, jeg tror, den første, og nu er vi kommet ny, men den første, de der Fifty Shades of Grey mm. film, var lige udkommet. Ja. Og der snakkede du om, at der var der enormt stor interesse for, hvad var det her for noget? Ja. Øhm, nu er den anden så udkommet. Mm. Oplever du, at det er den samme interesse, Ej. eller er det? Nej, <laughs> altså den, den har ikke øh, sådan, sat lige så mange ting i gang Ej. som den første. Men altså, det er jo igen det der med nyhedens interesse, ikke? når noget er sådan, åh, det har vi aldrig set før. Det er spændende. Ja. Øh, og så når det kommer igen, så <laughs> og markedet er måske også i mellemtiden Altså bare fra den første film kommer til nu blevet mættet af, af SM ting Så, ja. så, så, så det er sådan nej okay det er ikke, det, er ikke altså det var sådan lidt sådan våget mm. øh, Som almindelig øh, Pæn heteroseksuelt heteroseksuel par Gå ind og se den første Men nu så er det bare sådan Ja, okay. Ja. Altså, jeg kan huske, øh, faktisk meget sjovt, øh, at da, nu her, da den nye udkom, så fik vi et, øh, et netto-katalog ind ad døren. <laughs> um, og så havde de simpelthen lavet en hel side til 50 Shades of Grey-ting, man ja. kunne bruge. Og det, jeg umiddelbart tænkte, da jeg så det, det var, at det var da nogle sjove, almindelige øh, håndværkerredskaber, som man lige pludselig diskuterede og tage med ind i sengen. Ja. Um, oplever man det, at det måske kommer også i takt med noget andet senere hen? Altså har du prøvet, har du set noget lignende før? At man lægger op til det på den måde? Ja, absolut. Altså, og, øhm, så nu øhm, underviser jeg også på, på øhm, uddannelsen i Norge, og der har vi blandt andet sådan et arrangement, hvor, hvor de studerende skal med til en fetishfest, og de faktisk skal have fetish-tøj på, for ligesom at, at lære det miljø at kende, og snakke med folk frem for bare at have deres fordom om det. Og der er det tit sådan, jamen, hvor skal vi finde sådan noget tøj henne? og oh, nej, så altså, gå i H&M. Altså seriously. Ja. Øh, der er rigtig meget fetish-tøj i H&M. <laughs> <laughs> okay. Så man kan næsten sige, at, at hele det her miljø, som var så hemmeligt, mm. at det er nærmest blevet mainstream. Det er totalt mainstream. Ja, ja det er det. Øhm, de her fordomme, også lige for at komme lidt tilbage i forhold til, hvordan et homoseksuelt bliver set på i Danmark mm. øh, Du sagde, at der, der stadigvæk er fordomme ja. Hvad er det for nogle fordomme, man møder? Jamen altså, det handler jo både om, hvordan øh, man er, hvordan man opfører sig, når man er homoseksuel Hvordan man ser ud, øh, hvilken slags relationer man har, hvilken slags sex man har mm. Øhm, altså, hvilken, hvilket job man har, eller hvilken uddannelse man har. Altså, der er fordomme om alle mulige ting. Øhm, og øh, i forbindelse med øh, kvindernes internationale kampdag her i sidste uge... 8. Yes, der, øh, der blev der... Jeg ved for... ikke huske, der var der lavet, men jeg så bare sådan en klip med... Altså, og det... Jeg følte mig jo sådan meget snedig, for det er jo en vidtighed, der blev fortalt meget, da jeg var barn. Men den her vidtighed med, der er en mand, som er ude og køre med sin søn. Og de kører galt, og, og faren dør. Sønnen kommer hårdt skadet på sygehuset, og skal opereres. Og chefkiruren kommer ind, og så udbryder vedkommende, min søn! Hvem er kiruren? Ja, og der er jo rigtig mange, der falder i fælden. Kan du den, Michael? For jeg kan godt. Du må hellere komme med den. <laughs> nej, nej, nej. nej. Jeg synes faktisk, det Men det, det, dig, det, jeg heller. synes, der var interessant, i forhold til dengang jeg var barn, det var, at Okay, der var flest, der gættede på, at... Jamen, altså, det var, den, altså, var det. Er de bøsser, eller hvordan er det, var nemlig det, jeg synes, der var interessant, for det gættede man ikke på før. Altså, dengang jeg var barn, der var det slet ikke en option. Men det er det, der falder folk først ind i dag. Nå, jamen, det var selvfølgelig et bøssepar. Øh, men der var ikke nogen, der, der tænkte på, at det var nok en kvinde. At chef i kan jo godt være en kvinde. <laughs> <laughs> det er jo bare mor. Michael, du ser helt fortabt ud. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja. Man føler sig lidt ført bag lyset Men, uh... ja. men, men det som jeg morder mig så over Det var at der var faktisk nogen som kiggede Jamen det er jo fordi de er bøsser Altså det, det gjorde jo ikke sagen bedre Fordi at, at det, man sagde samtidig ja. at en chefgirurg Kan kun være en mand Det er klart Selvom han så er bøsse Så er det dog en mand mm. øh, Men der var ikke rigtig nogen der, der tænkte på At det var selvfølgelig fordi det var en kvinde Og det er jo paradoxalt i sig selv Fordi de fleste læger i dag er jo trods alt kvinder ja. Men stadigvæk. Ja. Men det, tænker jeg, det er et eksempel på, hvordan det trods alt har ændret sig, siden jeg var barn. Ikke? At i dag der tænker man, der er det naturligt, jeg øh, falder lige for at tænke, at det er bøsser. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men nu, for at snakke lidt videre i de her fordomme, mm. altså, er, der, er, der, er der forskel på, hvor mange og hvor store fordomme man møder? Er der flere hos lesbiske, eller er der, er der egentlig flest hos bøsserne? Altså, øh, jeg havde på et tidspunkt en øh, lesbisk øh, veninde, og jeg spurgte hende, hvad, hvor er de lesbiske henne? Altså, hvorfor er de så usynlige i forhold til, til bøsserne, som jeg synes, du ved, de var overalt, og de øh, var meget synlige, og, og fremmest så sagde hun, de sidder derhjemme og holder middagsselskaber. <laughs> Øh, og og ja, altså, det jeg tænker hun mente med det, det var at øh, jamen, altså, vi har ikke så meget brug for at gøre så meget øh, sådan, larm eller stads os selv. Vi, vi er der bare. Altså. Øh, og, og, og tænker jeg også fordi, at lesbiske måske ikke virker lige så angstprovokerende på mange mennesker som øh, bøsser gør. Jeg ved ikke om det er derfor, at, at der sådan er mere opmærksomhed omkring bøsserne, fordi at, at, øh, der er nogen, der føler sig lidt truet af det. Så, så det må vi lige, hvad er det for noget og øh, se nu dem, og hvad gør de nu, mens de lesbiske de sådan, øh, bliver mere usynlige. Og, det, og jeg synes jo på en måde, det er ærgerligt. Øh, og det er jo også tankevækkende i forhold til, øh, altså, som vi snakkede lidt om før, at, at i, i 1933 blev det tilladt eller afkriminaliseret at være øh, homoseksuel mand øh, i Danmark. Men det har faktisk aldrig været forbudt at være homoseksuel kvinde. Og det var fordi, man gik simpelthen bare ikke ud fra, at kvinder havde en seksualitet. Og jeg tænker på, om det er lidt sådan det, der stadigvæk øh, øh, gør så, Altså, igen, vi ved jo godt, at kvinder har en seksualitet, men at den bare ikke bliver får lige så opmærksomhed som mænds seksualitet. Okay. Så det er simpelthen derfor, at, at, at mandlige homoseksuelle er intimiderende? At, at altså, når jeg tænker, at de er, de er for for heteroseksuelle mænd. Ja. Generelt. Ikke for alle heteroseksuelle mænd, heldigvis, men for en del af dem. Altså, det er jo typisk dem, der føler sig provokeret af dem, ikke? Ja. Hvordan så om 10 år, øh, hvis du skulle komme med et bud? Hvordan tror du så øh, seksualitet og køn, eller... Hvordan, man, hvordan bliver det set på her i Danmark, hvis du skulle komme med et bud, mm. og også måske et ønske? Al... Ja. ja, altså, ja, det er jo lidt øh, svært at komme med et bud, fordi det kommer også an på, hvad der sker politisk. Uh, og det, som, uh, som man jo ved, det er, at uh, det politiske uh, klima har jo utrolig meget at sige i forhold til, til hvad der ellers sker i samfundet. Uh, og lige nu, så er vi jo et sted, hvor, hvor uh, det er sådan laveste fælles og altså alle sparker nedad. Og det tænker jeg, det, det varsler ilde for seksualitet og, og køn. <coughs> Men, men på den anden side, så tænker jeg, at der er sat en udvikling i gang, som det måske nok er svært at stoppe. Ja. Øh, fordi at, øh, at øh, folk, de, de nægter simpelthen at leve under de øh, øh, hårde eller øh, begrænsende vilkår, som, som der har været tidligere. At øh, de, de vil noget andet, og de gør noget andet. Øh, og, og man kan ikke putte folk tilbage i en kasse, som de er hoppet ud af. <laughs> så så det, øh, det tænker jeg, at... at, at, at der kommer til at ske noget, men jeg tror, det kommer til at gå uendelig, uendelig langsomt. Ja. Okay. Så du tænker ikke, at den, den ville nogen måske sige, måske negativ diskurs, der bliver skabt blandt andet i USA lige nu, mm. at den, den kommer til at have nogen hvad kan man sige, indvirke på, på homoseksuelt og deres, deres frisind? Altså, øh, det gør den jo i hvert fald helt sikkert i USA. Altså, der, der er det jo allerede... Altså, det er jo helt forfærdeligt, hvad der sker derovre af hate crimes af den ene og den anden slags. Ikke kun på grund af seksualitet, men også etnicitet. Mm. Øhm, og altså, det håber jeg da virkelig ikke øh, kommer til at smitte os. Men altså, vi, vi, vi har jo en erfaring med, at at øh, ting, der sker i USA, øh, også har en tendens til sådan at drøbe øh, lidt på os, måske efter øh, en del år, men stadigvæk. Men også jeg vil sige, at, at det politiske klima er så utrolig vigtigt, fordi det, der er vigtigt nu, det er, om vi altså, går samme vej, eller om vi går en anden vej. Altså om vi siger, nej, det der, det vil vi ikke have her. Sådan skal det ikke være her. At man gør noget aktivt, men man er nødt til at forholde sig aktivt til det. Man er nødt til at øh, tage stilling. Man kan ikke bare læne sig tilbage og tænke, at det går nok. Altså, man er simpelthen nødt til at have en, øh, en aktiv holdning til, hvordan skal det være her. Og det gælder også i forhold til køn og seksualitet. Ja. Riketiden, den er ved at være gået. Ja. Øhm, det har været enormt spændende at have dig med herinde i, igen. Mm. Og vi har været rigtig glade for, at du gerne vil. Har du noget øh, her på faldrebet, som du har lyst til at sige? Nej, altså ikke andet end at jeg er utrolig glad for at blive inviteret igen, og jeg synes det er fantastisk, at, at I laver sådan nogle programmer, hvor man kan få lov til at gå lidt i dybden, og så, så, øh, så det ikke kun bliver øh, overfladet behandling af, af sådan nogle store emner, som det her jo er. Ja. Mm. Ja, som sagt, Rikke, vi er rigtig glade for, at du gerne vil være med, og øh, vi håber, vi må invitere dig ind igen Så. en anden dag også. Det må vi i hvert fald gerne. <laughs> Det er super. Ja, tak fordi, at I lyttede med derhjemme, og vi håber, at I vil lytte til en anden gang.